Не вживаючи при тому жодних спеціальних приладів, навіть таких як сідло турецьких хамалів або висяча поличка, що на ній Петербурзькі дворники розносять дрова, а в крайніх випадках правда український носій мішків з борошном прив'язує до кутів мішка в кінці пояса та, поклавши його на плечі, тим перекладає на них частину ваги, що лежить на спині. Єдиний спосіб, що його, безперечно, нігде немає на Україні, це носити тяжкі речі на голові, хоч цього способу дуже часто вживають сусідні народи – на півночі, на півдні. А в історичних відомостях про рух на водних шляхах України не знаходимо нічого про те, як перевозили тяжкі річі. А в літописах є тільки указівки, що до Києва доправляли дерево, зв'язуючи його в плоти. Але плоти тепер ще вживаються, щоб перевозити не тільки дерево, а й інший вантаж. Так, наприклад, на Дисні на плотах перевозять великі кількості крейди а іноді тим самим способом перевозять розібрані на частини цілі хати, що продаються у Кладьковці на пристані коло Чернигова. Крім плотів, у літописах говориться вже про човни, ладді і навіть кораблі, що були, однак, тільки великими човнами, що їх могли нести на собі 40-50 людей. Надзвичайно цікава та схожість, що її ми знаходимо між літописними леддями та запорозькими чайками, що їх детально описав Боплан. Ті другі були принаймні в основі своїй видовбаними з одного дерева човнами, що були обшальовані по облавках досить високо дошками та мали по два стерна, на кермі та на носі, щоб не стикатися та не плутатися, звертаючи на бік. Але запорожські човни мали ще одну особливість. До облавків, як каже Боплан, прив'язувались довгі шмуди очерету, а може й куги, щоб вони були стійкіші під час морської хвилі а пристосування, що його можна порівняти тільки з контрфорсними деревинами на океанійських пірогах. Сучасні українські човни дуже одноманітні, починаючи з простих довбанок душогубок, тобто довбаних однодеревок, та кінчаючи великими байдаками. На Дунаї на Дністрі та на Дніпрі з їх припливами довбанки, каюки, обшиванки, липки, дуби, шаланди, байдаки, литвини, берлини, геляри, а на Кубані байди, кози чи кізки, баркаси, фелюги тощо. Як вказують самі назви, Більша частина цих човнів, що більш-менш уже удосконалені, порівнюючи з старовинними ладьями, запозичені у сусідніх народів. Щоб закінчити огляд знарядь пересування на воді, треба згадати ще про пароми. На невеликих річках, як на семі, десні та інших, пароми, це обгороджені поручям помости що стоять на двох дубах чи байдаках, та пересуваються за допомогою блока на мотузку, перетягнутому з одного берега річки на другий. Цілком інакше збудовані були величезні пароми на Дніпрових пристанях, де перевозились чумацькі валки. Це були великі барки чи байдаки, а на них настилався поміст, Пересувались вони за допомогою шести-семи пар «Весел» та «Стерна». Такі пароми були в «Микитовому розі».